Здається, ви хочете образити мою наречену? Повільно підвівся зі свого стільця Олексій. На скандал наражаєтесь? Зал замер. Навіть шансоньє припинив свою музику. Скандал! зневажливо, оглядаючи того, вимовив Іполіт. Скандал це для вашої базарної пики саме те, і вигукнув так, що гості повставали зі своїх місць. Дуель! Режисер задоволений потер руки. Ого! Це не пароплав, а справжній прорив у кінематограф. У перших рядах юрми, яка оточила скандалістів, оператор шалено крутив ручку кіноапарату. «Яким же знаряддям бажаєте скористатися?» – спокійно мовив Олексій, витираючи руки серветкою, і кивнув на стіну салону, прикрашену оленячими рогами і різного роду холодною зброєю. «Револьверів тут немає, хіба що шаблі?» «Із задоволенням випущу з вас дух!» – не вгавав іполіт. Панове, панове, розбороняючи руками суперників, вигукнув князь, що за дикість негайно припиніть двадцяте сторіччя на дворі. А я б залюбки подивився пробурмотів купець, проштовхуючись уперед. Поетеса Зінаїда, котра очолювала кубку переляканих дам, вимовила, випускаючи дим зі своєї пахітоски. «Пароплавом гуляє смерть», – запала тиша, в якій пролунав голос модного письменника. «Дуель – це прекрасно, панове, ми надто багато балакаємо. У словах помирає істинна краса вчинків і помислів. Ми припинили лазити у вікна до коханих жінок». Публіка хитнулась і загомоніла. «Дуель!» – знову вигукнув іполіт, кидаючись до стіни і хапаючи з гачка шаблю. «Знімай!» – штурхотів ногою оператора збуджений режисер. «Як забажаєте», – сказав Олексій, – заспекійливо киваючи мусі і беручи до рук другу шаблю. Але я б не радив, він підійшов до закусочного столика, на якому було в розставлено великий шоколадний торт поруч із ананасом, прикрашеним паперовими квітами і канделябри зі свічками. Зробив в повітрі різкий рух. Таке показне молодецтво викликало кілька зневажливих смішків. Муся невдоволено глянула на Олексія. «Ну що за дивак?» Той посміхнувся. Обережно взяв зі столу графин із горілкою, налив собі чарочку, кивнув їй. Ось, Люба, як і обіцяв, остання. Залпом випив і зі стуком поставив на місце. Одночасно на скляну поверхню столика впали шоколадний капелюшок торта, половина ідеально зрізаного ананасу і рівні обрубки білих свічок. Охнули дами, плеснула в долоні Зінаїда. Князь наполегливо вхопив Іполіта за плечі. Пішли на батечку, краще кинемо карточку від гріха подалі. Ви ж бачите, яка в нього реакція? Вмить голову вам зріже. Іполіт зробив вигляд, що пручається. Князь Відморгнув графу граф купцю. І так усім миром повели до Елєнта, до ломберного столика. Олексій кивнув шансоньє той покірно сів за рояль. Турвальсу звернувся Олексій до закляклої мусі і галантно подав їй руку. І до гостей як не було нічого. Танцюйте, панове, танцюйте. Стоп, знято. Блаженно видихнув режисер. Вражаюче, повернула муся Олексієві його недавній комплімент щодо себе.